Bizitegi sozialen galdegiteko berri bat sortu da. Baijonako plantunetxea okupatzen duten eta ikabiaturik, sailortako beste elkarteekin juntatu dira. Bizitegien arazoa gerian emeiteko bi hitzordu, agogilaren ogoita magian donian eloizunen, eta ugiaren ogoita seian baijonan manifestaldi bat. Askapena mogimenuko brigaditak herri zappalduetarat joaiten dira hurietarik bati go goikolea, Palestinan zen eta ekintza batean parteak zenzuela, agastatua izan da handi kanpo eman dute askapenak hori salatu du atzo gazte ize. Futbolean partida garrantzitsua gaur donostiako errealaren Europako xapeldunen Liga nartzeko kanporaketeko partida jokatuko dute Lyonen, xapelketa ospetsu ortaan txuri urdinek nahiko dute lekubat hartu. Eta aroa, e, iguzkia, hor dugula, Kristof. Bai, dena erran duzu eta oz beruak, ogoita sortzi, ogoita bederatzi, kagadoren ingurukoak izanen diragau. Bizitegian gaia beti aipatzen dugu, baina nudan, indar berezia jartzen du do horrek, Ipa eskoalegian kasik behogoita lau mila bigegian etxebizitza eta bizitegi huts badira, Hunen aitzinean, zonbait talde eta kolektibok, bizitegi duin eta eskuragagien alde, dinamika berezi bat azinatzea deliberatu dute. Baionako plantuneko etxearen okupatzailek donaistiko beti azina elte. Kuek eta Lurra eta Etxebizitza Kolektiboak, Boroka el Garrekin ere manen dute. Artzealopesek Bayonako plantuneko Okupatzeaz eta desmartzia berriuntaz azken berriak eman dizkigo. Ba gaur egun e, plantuneko bizaldean gaude beti normalki bizitzena eta Luiserraren etortzearen zain. Bera etorriko den egunetik korrikutuko dira bi labeteko epe horiek bila beten buruan errandigote ospa egin bargenuela. Beraz, horrena entzinean, ba, beskat dinamika zabaltzea arabaki dugu, da, guk problema bat kristalizatzen dugu, baina eparo eskal herrian bada, ba, gaizki bizitzea arazo horokor bat, alokairuak aresti, maileguak ezin pagatu, batzuk karrikan bizi, beraz, ba, beskat dinamika berri baten hasieran gaude, elkarrekin indarrak metatzeko, eta e, soluzioengana gana jotzeko, soluzio praktikoak. Hau da, nola egiten dugu gaur egun, gaizki bizitze horri erantzuteko. Eta etxebizitzen okupazioa eta requisizioa guretzat aterabidea konkretua da. Requisizioa nola egiten alda? Hori dira, eh, administrazio publikoarenak diren etxebizitza bizitza utxaka, eta frantzian baiera esperientzia batzuk, ba, eh, prekaritatean den jendea bertan instalatzen da, okupatuz eta gero akordio bat da jabearekin. Bihitz ordu emaiten ditu mogimundu hogek, lehenago hilaren ogoita hamahean donian eloizunen, hoge txesaltzeko agentziek e, buruz e, izanenda, eta ugiaren ogoita seian baiunan manifestaldi bat antolatzen dute. Emazte ikurriña eta pestaren irudia kaitzinian emanak etxeak saltzeko, defoli agentziak afisa hondiak eman ditu kostaldeko bide bazteretan eta saltzeko molde bi hurri horiek ez tira denen gostukoak. Atzo Twitter internetxarean autonomia eraikik, deia zabaldu du afisa horien urratzeko. Emazte bat, haink besti aga, erakargari zan nahi duena lepoko gorritan eskuan Eikugina bat Bio eta azpian idatzia aldiz bisitenzat peok eremanen zaituzte juri e agertzen da fian, eta af hori gaizki hartu dutea initzzek eta galdea egina izantzako ere promotoreari. Junek ihardditsi du krisa memenuuntan baliatuna baliatu nahi izan duela. Salbo af fiak ez dituela denak igina eta iharddukitztzeak ari direla emendatzen. Bestalde, publizitatek begia txigitzen duen egiturari parte emana izan da salatzeko hori, publizitatearen ofizioen baldintzetan bada hau diona presunak eta bereziki emazteak ez zirela baten heinerat apaldubeak. Iardokitzeetan, kolet kapdeviel deputatuarena, publizitate kampaña hori salatu du eta damugaji hatxemeiten du. Elkartasuna eman eta hartu hori da Brigada Internacionalisten helburua horietako batian joanazen palestinarat Igor Goikolea gazte iztara. Izrael darrentzat erreserbatuaden errepite batean protesta baketsu bat egiten ari zirela, agastatu zuten ostiralian, italiar bat eta bi palestinarikin batean. Gasteizko gaztea eta Italia Israeletik kanporatu zituzten. Palestinarak aldiz preso eana. Alaitz amundarain askapena mugendukoak Gogor salatu du Palestinan gertatia eta Israelii boikot egiten segitzeko deia luzatu dut beraien palestinarrak ba, eskertzen dute, ez beste herri aldetako jendea ara joatea eta egunerakotasunen beraiek ikustea ze borroketan arabiren, haudazu, beraien prozesta baketsuak egiten ari dela eta beraien eskubida bakarrik eh ari dela eta e, aldi berean ba eskatzen digutena da e, ba binuña torri eta hori ba, kontatu eta hango e, argazki eta irudiak e, e, erakustea eta bestalde ba bueno ba bide berriz digutena da ba hemendik egin dezake egun Egin hinden zakeguna ba e, boikot boicot e, parte hartzea da BDS da eh boicot e, disenberzio eta zigorrarekin ba jarraitza, hauda. Eh edozein Israelgo produktu, e, kulturalki, politikoki, edo eskultalek, ba ba bueno, eh Israel da eh gozi eta ba, boikotitza ja, e, Palestinartalde azko e, parte hartzen dute Boiko eta bueno, ba, badirude pizkanaka-pizkanaka, Euskal Herrian ere, badidez eta kampaina hori ere, ba aurrera behu ala. Igor Koiko lehararekin elkartasunez eta Israelen jarrera salatzeko elgarretaratze bat izan zen, barda gazte izan. AERJZ, edo eskoletan sartzeko diru laguntza egunetik goiti altxatuko dute familiek, jirueun jiru eta jirutonoi eta jiruen tala atonoi eta hamairu euro artekoa da, hortengo laguntza jori, haugen adina eta uh, buxasuen irabazien arabera, hori egina da, beraz uh, ikan familiek uh, beren haugek eskoletako puskak erosteko. Futbolean donostiako egealak gaur jokatuko du xapeldunen ligako kamporaketako joaneko partida. Olimpik Lione ukanen dute pajian, ara txeko beatzia klauden gutitan jokatuko da partida hori zeklanen koldo nausia. Errealak ilusioz beteta ekinen dio Txapeldunen ligako atariko kanporaketari Txuri urdinek bajaen hitz izanen bituzte Olimpik-Lionin aurka Imanolagirretxeta Diego Ifran aurrelariak eta Jose Angel eta Dani Estarada atzelariak minarduta baitaude Antoine Griezman, Xabi Prieto eta Markel Bergaraldiz denboraldiuntan estrenatzeko aukera izanen dute Baina amar urtebira Errealak ez duela Europan jokatzen Geinaldenua entrenatzaile zeneko garaietatik zuzen, Xabi Alonso, De Pedro, Aramburu Nijat eta Kovasebitz ziren gara taldeko Bizkar eta Europan jokatu zuten azken kanporaketa ura hain zuzen ere Leonen kontra izan zen, ahala arantza ura atera, Eta txapeldunen ligan aurrera jarraitzeko setearekin, jagoba arrasate entrenatzaiek gipuzkoarrak hogeita bat jokalariak eramanditu frantzira. Bien bitartean, Jan Michel Ola, Olimpik Lioneko presidentearen ustez, errealari irabazteko gaitasuna du talde frantziarrak. Izan lehen postuan abiatu da frantziako ligan, eta estutasun ekonomikoen gainetik, eunda hogeita bat milioi euroko budgeta du Lioneko taldeak, errealaren hirukoitza. Lakazet, Jasin Bentsia eta joan gokuf izanen dira taldeko izarrak gaurko partidan. Nola nahi ere, errealarentzat partida historikoa da gaur, iluntzeko behatziak laurden gutxietan geglan futbolzeleian jokatuko duena. Eta 20.000 Ege alzale joanak dira lionerat, xuri urdinen sustengatzeko Zestapuntako munduko xapelketak uh, hasiak atzo eta abardako lehen kam, uh, finala laurdena Murezmo eta Erkiagak ere mantzuten tamburindegi eta kurveri nagusituz Bimantxa eta zero beste finala laurdena biar izanen da Ula Echeto foronda eieragarrai eta hori ere miar Don bane garatenean atzo aratsaldean etxevehi eta eskuhan nagusitu ziren lakalde eta dükazuri behoita, mar eta hogoita bost, heluden hastean hasiko da, iztarien kopa eta getariko trinketean atzo lamber eta hegiaber ekeremantzuten partida biel eta janotzen kontra behogoia eta hemezorzi.